گران محترمانو دل کو د مولانا عبدالباری صاحب د دوره تفسیر قران دا 90 نمبر کې سرټ چپټو پایا محلا فیرغز مسجد کې 1409 کې شوره د دې د میراوی دوه پاتیا ساتای اشاعه د توحید سنت کې سرټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جانګیرا روډ سوالي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر پیاالمون زر دچدی په پوه شي بخپل انجام امتیازات له صورت دا سورتم ممتاز دی پښان دی عيساله السلام او داغه مبارک دی شبهي او داغه شبهي دی جواب سره بل دا سورتم ممتاز دی پرد دلایل د شرک او بل دا صورت ممتاز دے پدین چې الله ما په بخانو انبییاء علیهم السلام کې هم چاته دلی وه نه کړی چې بغیر زمانه د بل الہی بسم الله الرحمن الرحیم سورت الدخان دا مکی صورت ده ترتیب کې سلور سل ختم پس د سورت زخرفنا او په نزول کې سلور شپې پس د سورت زخرفنا محکی صورت کې اعتراضات او جوابونه مزید کې نه هم اعتراض ذکر کړي او دا هغې جوابونه بل دا محکی صورت کې چې فسوف یعلمون زر د چدی به په انجام پوه شي په صورت کې د عذاب کی کې انجام جنبه عذابی داوته صورت حضرت شبہاتم چه د دې شبہ رات کین هغه شبہ صدا دوی من بغیر د الله نه بینې کانتا پدینې ته پدې اراده आवाज کوټی کی دیشی جواوري کلا خو بواوري کانو الله دا هغه جواب کین شپغم ایت کی جن هو والسمی العلیم رشتین او ریدن کے اوپر اختیاء اوپر حق او ریدن کے یوازد اللہ ذاتنو اغترہ مدد شوائیں یقینی او ریدن کے نرہ مدد کوائیں او چسوکو بالکل ناورینو اغرہ مدد کوائیں بلپدی کے حسر دے ہوو السمیو دغیبو او ریدن کے یک یوازد اللہ دے نبل سوکو نستاس دا امید بالکل بیزای دین ټول صورت کی پینزہ خبری دین صدقات د قران بیا د دې دې شبهي جواب دعو د توحید دا تخویف د دنیوی په هلاکت د فرعون د قوم او د قوم د طبعه او په دې نه خبره اخرت کې تخفیف او بشارته ها میم نریبه مان الله پوئیږي والکتاب المبین گوا دیا گتاب واضح بیان کون که انہا انزلناو فی لیلت مبارکتن که کنن منگرہ لگلے دے قرآن لرا پشپ برکتنا ککی منگ دا قرآن مجید تاغ برکتنا کشپ کرا لگلے دے <خخ> برکتنا کشپ کمیو دا انہا انزلناو منگرہ لگلے دی کتاب لرا فی لیلت مبارکتن پشپ برکتنا ککی اناکو نامون غوینا بشک یوم يرون کی یا پادیشپا کیو پراکو فیصله کول شي كله امرن حکیمن بهاریو کار محکم او د مضبوط ددیش بينا مراده کومش پران نو مراد باز خلکو دینا بین الله سمد شعبان مراد اغا سیدن اول خبره غلط تده <تصفح> قال ابو بکر ابن العربی و جمهور العلماء و جمهور العلماء یا انها <تصفح> <تصفح> ابو بکر ابن العربی او جمهور علما داوی چې دینه مراد دلیلت القدر دین فَمِنْهُ مَنْ قَالَ بَعْضُ بَغِيَاوِلي إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَدَّينَ مُرَادِ فِي الدَّلَسَمَةِ شَعْبَانَ وَهُوَ بَاطِلٌ دا, دا, دا خبر دروغ دی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الصَّادِقِ الْقَاطِعِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الله په پلاوي چې قرآن په رمضان کې راغله او بل یې کوي ته هي ليله القدري علامه راويان وقتاده وابن جبير ومجاهد وابن زيد والحسن عليه اكثر المفسرين والظواهر معهم علما الوسيده عباره ذكر کوي نو دی وای یاره په دی بارہ کې چې شا په دی پیندل لسمه دی شعبان بارہ احادیث راځي د امام قرطبي رحم الله د هغه بارہ کې وای چې وای ولي سفي له لته من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولافي نسخل آجاالفیه فلاتل تهقیتوی روایتو هو ره روایت نهنی او اییت رواییت تهګوره کو ایام کطببی ېمهلهوي چې د بنند لسم شپې د شابان باره کې نشته د داسې او حیث چې پغې د اعتبار وکړی شي لافي فض نه په باه د فضیلت د د بند لسمې د شابان ک ولا نسخل آجای في او نه پهغلییکلو د نیټو کې د باره hala tal ba fitu ilaiha no de khabaro ta bilkul wagmani sai fa de wag ma qara wa de ya rabina lasmide shaaban mala ki da riwayat de da riwayat de da riwayat ni da imam qurtubi pa khwana paditam sho aw ye khalak bariwayatuna pesh kai khod da ruq di wali da ruq di da quran da zahir ma khilaf ni ke allah yum barakat na gashpa kila le gele de aw ye بس خبره خلاصم موږ د قدر شپه کې را لیکل دي دا دینه صریح یا چې دایره هغه د قدر شپه مې دا کړ کنه یره زه او شهر رمضان الذي انزل فيه القران څه شی په کینې دی په خو دی په ذکر کړی دا برکت نه کې دی ذکر کړی دا غشپی صفته ذکر کړلې چې دا په زرم یا شنو غوړا ده او بیا یو میا ذکر کړل دي چې دا پر رمضان نو دې لگی لگی دا غنه په مخه پشا شاره غینه کنی رمضان کې مننه وکړئ لګي نور را مخ کې کوي نو اې دمو بکه برکت نه غسبه کړي لګل دي فیا یفرقو فدی کی فیصله کول شي کله امر حکیم د هر یو کار مضبوط امر امین دینا یعنی په دې چې په فیصله کول شي د پوره کال ډیوټیاني ملایکو تاواله شي امر امین دینا حکم کومنگ حکم باقبل طرفا اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَا یکیناً یومنگ لیکن کی ده پیغمبر رحمت امر ربک رالی گل ستا رحمت ده طرفا ده رب سانا کیا تا تدابہی رحمت ده ستا ده رب ده طرفا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِينَ یکیناً دکا اللہ دے اوری جن کے اوپویا رب سماوات والاردین رب ده اسمانون او دزمکی دیں اوما به نه هم او داغی چتدي تررمنددي ان قتونموقینینا ک داسو یقین کوون کې لا اله الله نلا ای د بندګئ مګده کوې والله دی یحی وومتو جې کولملو کول کوئ رب کوم ربدو با کولووللي نهربستاسو د ربستاسو د مشرران وړ بهنو اوبال هم فيشاکنې بلکېد دي په شا کې یا لاابنالو ب کوئ ش کې پرتديغافلدي حقته نه راځي. فردہ جب د انتظار کا یو متاث السماو بذخان مبین فتمرز تراب شیا اسمان په لوګی خګارا یو سن ناسه په دکی خلق ولرا دا عذاب دا د عذاب دردناک نوای بدای د غټین کی رب نکش زن العذاب اے الله لری غزمنګ نا عذاب انا مؤمنونا ایمان راړون کی مراد لوګی نسره دوه روایتونه دي یا روایت ده عبد الله ابن مسعود دی رضی الله او بل روایت ده غالبا عبد الله ابن عباس نه یا دهل صاحبنا عبد الله ابن مسعود وای مراد د لوګینه ودا ده چې کله مکی او باندې نبی صلی الله علیه وسلم خیر یو کړی شو نو لوګه و دمره زیاته شو زیاته شو چې کله به یو سړی داسې برکتل نو دته بس نخ کاری د لوګې لوګې وته لګیدل او بل روایت ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه چاغه وی مراد د دین یو خاص لوګی دی چې د قیامت طالامو کې علامه ده دا لوګی چې مسلچې پر خلکو نو مؤمن مسلمان به پر او دی تدې لوګی تمرہ تکلیفی لګه چې بسړي زو کام او د کافر بدن باندې اوړسيږي اوړسيږي هوا ځا اخصاب شي او مردهر بشي نو دولت نه مراد کوي دي شي یو اغه ټیم کې یو د قیامت پنهو کې الله اذا دربنا کا عذاب دیں دگر ٹیم کی بدئی چھیوئی چ اللہ دا عذاب لری کم گی مانڑو انالہم الذکرہ سنگ کی دیش دیلرا نصیحت کا بلا ول وقدم رسول مبین راغلو دے تا پیغمبر رخ گارا تارا پیغمبر راغلو اگ بیان کڑاو دیا گھٹ ٹیم کے نہ منلا چ عذاب را گئی او سی منی ثم تولوا عنہ یا دی مخوالو دے پیغمبر نہ وقالو او اذا ددا خدانه شوی دا مجنون نو دې دې لیوانی هغه حق خبر رااړه او دې تنه مخ واړو دې لیوانی نسبت یتو کو ان کاشف العذاب قليلا منګلری کوونکی دا ان کاشف العذاب منګلری کوونکی د عذاب قليلا لک زمانه انکم عائدون تاسو او پس کیدون کی لیتا کی مطلب څه دی الله وتعوی چې ا مکیوالو دا تکلیف بدن لری کوم او تاسو به اخپل کفر او شر توا شي په ان کو مع دونونه مونږ بیاره واپس کږ وور سرداته یاو منبې شبت چتل کوبره په کمه چې نیولبه ک مونګېوللو نیول من تقیمونونه مونږی بدل غستتون کې مرات د ل نیولونه یا خو او یاد د ده الله ا خللا نشته ان من تقیمون مونږ بدل غستتون ککیو پهقد فضله قبلله مقامه فرونه. دا د تخفیب دنیاوی او دونمونی ذکر کوي ولکد فتننا قبل موږ امتحان کړو د دینه مکه قوم فرعون په قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم راغلو د پیغمبر عزت مند او غوښتلو ان ادو الی عباد الله چې راپري د ماته باندې ګنده الله انی لکم رسول امین زستا سول په راه پیغمبر ممانه داړه الله تعالی الله او سرغشی مکوای په الله ان یاتیکم بسلطان مبین زرا غل امدا سبق دلیل اخغارا موسی السلامي ګور سرغشی مکوای مخخاره دلیل ولې دي انی عستو ربی و ربکم زبنانی سم بخبل رب سرا ها پربستا اسو ان ترجمونا د دینه ما اولی پګټوبامي و الام تومنولی او کتص ایمان نرلای پما فاتذلون بیا زمانہ جدا شي مطلب دایت دا سړي فَإِنْ آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنْتُمْ لَأَفْلَحْتُمْ که ایمان را له کامیاب بشي او که ایمان امران له نه پات دينو بیا زمانہ جدا شي فذا ربহু نو دعايغه تذق فل ربنا ان هؤلاء هم مجرمون که دا دي قوم مجرمان نو دعا غدایک مطلب سه هدايه و مجرم قوم دي نو دهيله مهلت ورک مهلت نه ميلو وینا الله مجرم قوم دې ماته خلاص کانو الله حکم وکړه پسرب یا بادی بوده زم ما بندگان لیلند شپې انکم متتبونا تاسو په سيبرات له لوکډې شي تاسو یې اتبع کله شي یعنی تاسو په سيبه دی راځي وترقل بحرا دې دریا برحون الاو موسی عليه الله حکم چې دریا فاتر اورسي همسا ولا رواچوا چوا چلاري پکې جوړ شي وته کله ته پوری شي اسنه بیا ام سارا وایځي چې د یو ځی شي واترکل بحر رهوا فریده درياب در اولان ا مولنا روح لامن سی بوئ ویا سنه جس بکر رشید ا درياب یو ځی کی واترکل بحر رهوا فریده درياب در اولان دې ته لړ کار پاتې دی وای صرف دا پوری کدل خوندي ده ته نور ډېر کار پاتې دی وای چې دا نور راشي چې او صغو په خوئ انهم جند مغرقون داب یو الاختر غرق کلي شي کم ترقوم من جنات و ینا بیر پر خودی دی کم ترقوم دای ډیر پر خودل من جنات دباغونو و یون نو دچینونا بیر ډیر چنی پر خود ډیر باغونه پر خودل و زروینا فصلونا فماکامن کریمین او زایونا خیسخیسا و نامتن او نور سامان د خوشالای کانو فی افاکهین تو دای باغی کې مزې کونکی فاکین خوشاله خوشاله کذالک من دکسی معاملہ کود نافرمانو سران پینڈیش اول قرآن سے بوئی ہم نافرمانو سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کذالک اللہوی نافرمانو سر دقس زکومنو چخواری زیو کی محنت دیو کی زیو نا دییا بات کی آغت منگواخلو او بل چالے ورکو و او رسنا قومن آخرین من پا میراس کے ورکڑ دا زیو نا بالقومتا و ایفما بکت آلیم السماو والاردو اون جرل پدی باند اسمانا ن اما قانونون زرین او نو د محلت ورګل شي دا په دې انه ژوند لاسمانه کې دا ولي وي زه که چې کله یو انسان مري نو چې په کم زیدې عبادت کلی هغه ځای ځاړي خپای په کوم دروازو د اسمان کې د اعمال خېږي هغه خپای او چې دا سې سپیرامډ شي چې هغه بغیر د ګنا نه بل کارونه هغه زې شکر او باسي چې شکر دې پلیت نخلاصوم ته الله غضب برا از آسمان دروازی خوش آلین اللہی داد بیمان لڑا المرسول خویت چاپیون جڑل و لکد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المحین من خلاصه و رکلو بنی اسرائیل د عذاب رسوہ کونکینا من فرعانا ده فرعانا یا هو ده عذاب ده طرف ده فرعانا ان نوکان آلیاں و ده سرکشا من المصرفین او د حد نده تیرد ولا و لکد اخترناهم من خو رکلو ده بنی اسرائیل علا علمین پا سبب دے علم علا العالمین پا مخلوقاتو دخبل زمانی دیلے کوئو نزکا غراؤ یا علا علمین پا سبب دے علم زمان باندی فدی د چی دی دا غٹیم که دا غر والی قابلو نزکا مغر اکڑو من ال آیاتی د اکڑو دیلر دور نعمتونا ما فی بلا ام مبین تبا غی کو امتحان اخگارا انہا اولائی لیاقولونا بشکو ایدہ کافر این کار دا کامت نا کئی نسنگ کئی پوئی انہی یا نده دا حالت الا موت دنال اولا مگر ملک زمونگ لومبانے اما نحنو بمونشارین نیومن بیارا پورتکڑیشی یا ہی یا ضمیر راجی دا حالت یا صفت تا آقیبت تا اما نا حالت زمونگا نده انجام زمونگا مگر ملک لومبانے او بیا دوبارا جوندی کدل دنیا تا ا بیا د بارځ د ژوند کیدل خنیش و ما نه نو به منشرین یا به غالی غاله نه ژوند کیګو د دې یو خبره کوي که توایتي ژوند کیګو با مفاتوب بیا باینا راولی زموږ مشران ان کنتم صادقینا کایدا سرشتینی زمونږه مشران را ژوند کی ته مونږ و مونږ چې قیامت راغتي دي اهم خیرون الله ایادی غردی هم قومه تبعینا او کوکم د تبع باچا تود بعد یمن هر باچا ته ویل کیدل دی ومن با تا دی وو غضب الطبا ویل کېدل او یا مراد دې جلا یو خاص بادشاہ او د هغونو علما ذکر کین اصاب ابو قریب الحیمیرین نو دهغه کوم هرې الله تبا کړو اهلکنا مون تبا کړو ان هم كانوا مجرمین به دی مجرمان دا ولي وای الله رب له دا کوئی داخله ګاډي وړي خبري کوي نا فرمانی متباکو د طبابه سیا کوم متباکو نو ویول دی دغې نه صغوره ديسه پس کی دغې نه زیاتې بمال کی زیات دی نه دغې مال زیاتو د دین نه هغه دی نه په مال کی زیاتو د غروای نه مراد پدې ځای کې ډیرواله د کوم او ډیرواله د مال دی او نور د دنیا عزتونه ته مراد دي د دنیا په اعتبار اوی ډیر غروونه نا فرمانو متبا میکړه او د دې عمدہ حالت د نا فرمانی دی ادیبم تلا کی اما خلقنا نه سواې وړده موګری پ دا کړړی اسممانو اما ب نه همما وغ چتدي تر من دي لا عبی نه چې کون کوونکیې اما خلک ما خلک نه هم موګري پده کړی دا دوړه اللهبللا کې مګ د پااره د اختکاره کولو د ک ولاکن ناک سره هم لاعلونهلیکن ډیر پدي کې نه پوږي ان یو ملفس نمیک تو دا تخوی في دنیاوي توی ی خی زي کرکي یومل غرسې کې ن دفیصللی می کا تو هم وخت دد دی یو وختمو کار د د اجډ ټولو یو یغنی ماان په کمرض لا یوغنی چې فده به نه ورکئ ماولان یو دوس هم ماولاً بل دوسته شيیان لغې واللهامون سرونه نه به دد ان چې د نه به دد سره امدا وړی شي د یوشببهوه غ چې دا مونږ د چالمن نیولی دکنه نو بالکل بیب مغه او خدای شفاعت با الله رب العزت قبلیں مې یو جوابي ندي کړو آیت نمبر 86 د سوره زوخرف کې دی ولائم لكل الذين يدعون دا شبہ ډېره زیات وا او ډېره مشهور وا ها سوره ت سومر کې ویلو ای دی و ایمان ابو دهم الا یقرون الا الله ذوالف او سوره یونس کې ویلو چا اورای شفاعه عنا دا ډېر کله مضبوطا کی دوا نظر کے بیا بیا زی کر گئی الا اللہ من رحم اللہ مگر آسوک جب آغرہم کی اللہ انہو والعزیز الرحیم دغا اللہ دے زورا وراؤ الرحیم مہربان انہ شجرت الزکوم دے شکا ونہ دزکوم دا تخویف یو خروی دے ونہ دزکوم تو آمول اسین خوراک دا گناہ گار کل محلے خوراک دا الاسین نمورات کافر خوراک د کافرو یا خوراک دګونهګارو دو زخته چې لړ شي کلمهلی پشان د ویللیکړی شوطامې یغلی فیللبتونې چېې جوش به په خیټو کې کاغلی الحمیم <سؤال> پشان د جوش د خوټکې د لوبو او بچې خوټکېږ او چې شوو د کسې بدم غلی وي الله به ی خضونی صیده له فې لوله سویل جهین نو په دییکوبو ضید له هغه مض د جاننم ده خو به پخپله نځ که په خپل نه دیناله به پټیلوی بوزای خو بوزای سمه صبو فکراسی به حوالہ د رسار د پاسا مین عذاب الحمیم دا عذاب د ګرمو بونه الله بوته یا ملائک بوته زوق اوسهګه عذاب انک انتل عزیز الکریم بهشکه ویته ال عزیز زوراور ال کریم اوس پندرو به دنیا کې زوراور وی دنیا کې سپندرو به دنیا کې له وسه وتا او ای ذات منوی د قران مجید او د پیغمبر او د پیغمبر د سنت خلاف وکاو پدې کوشش کیلا گیایي چې د اواز د حق بسنګ باندې نو دنیا کې ته زور اوروي نن د عذاب وسکه او ببو لا ليس مسبو فوقراسیه پدې سر بولا ګرمي او باړی داولې زکه چې داسر خلک د ګرمۍ نه بچکېږي قصاص خیالي نو څوک په ټوپایګنی څوک بیا سادر پر سر کیږي څوک چترای ګرځي زګجه سر ګرم شي کنه انجن د دانو انجن چې ګرم شي ګاډي کې خلک په کې بیا غیر ګاډه ګرم شي نور سفر نه کوي دا د ګرمې دون خلک بچ کیال لا بوې پدی انجن ولا ووبو والا جوړول ټوبو نه وایږي زه کوم نه کان طلاسیزل کریم دنیا کې زور اور وی استندروب وي دا غیره د غلطه फायदा غسیوا ان هاذا ما کنتم به ترون یقینا دا غا صاحب دې تاسو به دیوی سڑی عذاب چت دی دا چته دیو آغا چت دی ان المتقین فی مقام نامین لیکنن پر ازگار با پا غزائنو دامن کی فی جناتن پا جنتنو کی وویونن پچنو کی یلبسونا اغم دیبا من سند سند باریک ریخمونا و استبرکن او دغٹ ریخمونا متقابلین ایوبلتو مخامخنا سین کزالک دک کشانتین وزو وجناهم بخورنین من بجوڑا کود دیسرہ حوری غٹس ترگین خیستا استرگوالا حریبو سریو زیکون یدون فیا غالی بدی پا دیکن بکل فاکیتن هر رنگا میوان آمین وی بدی پا امن بانی اس کسما سے یرہ بنی خطرہ بنی لا یزو کون فی الموت نبس کی پا دیکن مرگ اللہ الموت تلولہ مگر اغمر گرم بنی فوقاہم عذاب الجہیم بچ بگی دیلر اللہ دا عذاب دا جہنمنا فضل امین رب بیکن دواجی د مہربانې دربسانہ ذالک هو الفوز العظیم د کډه کامیابی ډیر لوي ف ان ما یسرناه بلسانک الله ایمه آسان کړی دا قرانستا پجبا لعلهم یتذکرون د بل بارا چې د نسیت واخلي فابتداء صورت کیس ویلو انزلنا انزلناه اول ویلو الکتاب المبین دوا دی کتاب واضح بیان کوم کې نبی ایمه مونږ پر برکت نا کشف کړي ولې چې دې برکتناک دي غښت په سره برکتناک شوه ها د <تصیح> دینه مخکی ویلو چې وانه لذكر الله وکول قومه سالور سلی ختم د سوره زخرف کې ویلو به ساده پر شرافت د استاد پر عزت دین ها د سوره زخرف په دې مایه کې ویلو ان جعل الله قران عربيا دامن لستل شوي په واضح حجبه کې را لې دې دې ټوله مطلب فانما فَا يسرناه دامو غسان کله دې ستاپ جبا دې کی اشاره دې ته چې د قران دې زکولو به دې بیان تعظم او کا تی ارادو کا نو یقینا قولا ثقيلا برنه وینا ده خو الله به همت طاقت او توفيق درکې بل دې کی اشاره دې ته چې دا اسانهه دې زکولې اسان نه نه دا اخلا د ډیر لوی برکت ولا کتاب دی او ډیر اسان نه الله به د ډیر لوی برکتونو درکې ان نه ما سرنا او بلیسانمونګسان کړړی دا کتابستا په جبه لاله هم یتذ کونه د دپاره چې د نسیت کوبول کې پر تکب د انتظار کوه ان عمر تکیبونه د انتظار کوون د خپل ان انجامام اوستا د امتیازات د صورت دا صورتت ممتاز په ځکر د دو آذاابو مخصوص. دو دوه خاص از د ابونو په دې کې ذکر دي څنګه دوخان دي یا دنیا کې د یا په مکی ولا او با بقا باندې د کاته او یا قیامت تنځي او دیم هلاکت د کوم د طبابه اڅه بلدا صورت ممتاز دے پا دا, پا دا فرونیانو. فرونیانو پا خودیو, دی په انعاماتو له هغه انعاماته متروکاو د فروانيانو چې فروانيانو کم سيزونه پری خدي هغه دې کې ذکر دي بل لا صورت ممتاز په عذاب شدید د او بل ممتاز په ذکر د نزول القرانه په ليله المبارکه بسم الله الرحمن الرحیم سوره اجاسیم مکیه صورت, مکی صورت, ترطیب کی پا کی صورت دی ترتیب کې پندز سلخدم او په نزول کې پندز شپې پس د سوره دوخان نازل شوه رنګ په صورت کې بل شبهه د دایره کوي ها شبهه دا, دا دمنګ د مشرانو پلار لار روانیو موږ سره چیړمکا پریده چې موږ دا غي اومنو نبه دي صورت کې الله سم آیات کې دا غي جواب کوي بل مخ کې صورت کې دفع د شبهات او د لعلیا کلیو نبه صورت کې د مشرک نه د دلیل مطالبه کوي په شرک باندې چې تاسو سره دلیل نه حامیم ولاسو د صورت صورت دو باب دي اول باب د شته میاد پر یم تر اخر د صورتان اول باب کې ترغیب د قران ته د دلایل عقلی ذکر کی بلایلې نقلیه ذکر جواب د شبهه او تقریف یو قروی حامیم داو د صورت دفد دکه شبهه چې دی وی مونږ د مشرانو په و روان یو نو د دې صورت داودا امر په اتبا دا شریعت او پا نحی دا د دا حوانا چیدی صورت کی را حکم کوي چې د شریعت پسی روان شا دا خواہش ممنہ دا موائی چی بس مشر پسی بزم کار رنگ گئی حامیم تذیب مانا اللہ پوئی گی تنزیل من اللہ تنزیل الكتابی بالی گلد دی من اللہ دا طرف الله اللہ ندی الازیز الحکیم چو زورا ورد و حکمت والاں ان فی السماوات والارض د دلائل عقلیه ذکر کئ گند دلائل عقلیه ذکر کئ په اثبات د توحید ان فی السماوات والارض لیکن ان باس مانو نو ازمکو کئ لا آیات للمؤمنین بیر دلائل د قدرت د الله د پارا د مؤمنانو و فی خلقکم استصوب پیدائش کئ حما من دابه تن احا چ خریګی د زندسرونه آیات و ما یبص من دابه تن اغا ج اللہ را ایده زنده‌ سارونه آیاتن بدی کی د ډیر جات دلایل لیکاو می یو یقینن په اړه د ه حکم چي کين کوي اختلاف الليل والنهار اوبدول ربدول د شپه او د ورځې کی ومان د الله مینه سماي مې رزقن اغا ج اللہ را واید اسماننا مې رزقن سبب د رزق احيا به لار دانو تازه کوي په دې سر از مکا با دموتیا پس دو چوالید مطصریف الرياح يا پاولو لوراولو دهاګانو کې لاياتن بدي کې د ډېر د یاد دلایلا يا دا ذا طول دي دلایل د قدرت داللا لکم يا کېلون په فار دها کوم چې دا کلن کار اخلي تلک آیات الله دا دې آیاتن د الله نطق علیک بالحق لو لم ينزل ربطا بني پرختیا او به اي حدیث بعد الله ما پکمه او خبره پس د خبر د الله نه آیاتی یو پس د د لالو داله نه منونهدي بهقین کوي یعنی الله خو خبره را لیکلی د د الله غ نهې نو په بلې کمې خبرې به د ی کونک د اعتبار بهپیوکي ایلو لیکللیفاکنااسمه خل قد د د پااره د هریوګناګار او فااکم د او عسیمن د ډیرګناګار یسم او الله چې او یا د الله تتل لا ل چېلوستشي په ده سمم یو سر رو بیاد ایک لکشی پا کفر سمم یو سر رو بیاد ایک لکشی پا کفر مستقبرا نا تکبر کا انکی کہ اللہ میس ماہات بوئی چڑھو عوری ندی فبشر ہو بیعذاب ان علیم اور قدل عرف آزاب دردناک اللہ رب بلیدت وی حلاکت دید پار دید حریو درو جنہ گناہ گار صفت پوه دیګنی بالکل ندی وريدي ليمي وا اذا الیمه من ایتنا شیان او کله کې پوه شي زموږ د ایتونو په اوسېزه اتخذها او ذا نسیغلره پټوک روم به خدا مرده رغمه کوي او که غوښتي دی اوسه ایتي غوښتلر شي بیا به راځي ګر دی خان دیو سټ بکوک کوکی خندا به سره کوي وی اولایک اذا کسان لهما صاحب مهم دې لپاره د عذاب رسوکه اونګې نو وراءهم جهنمو د دایمه حدا د جهنم د دایمه روان به د دوزخ ولا یغنی انهم ما کسبوا شیئا او نسی الوالدین ها غاملون چې کڑی دی دای شیان هی سازاب لرا ولا متخذون من دون الله اولیاء او نهغه کړي نیولې سیاده الله نه نور مددګار مطلب د دې چې د دوی په ډیرو خبرو اراده کوي چې د دوی د اعمالو برباد دی او د دوی هغه الہ هم کم کمزور دي دا عمل د شرک کمزوره دی الهي کمزوره دی والا هما عذاب عظيم بيد پار د عذاب ډیر زیات دی ها عذاب هدان دا قران دی هدايت ولذين كفروا بايات ربهم هغه کسان چې کفر وکړ با تن د هم رب لهما عذاب عظيم بيد پار د عذاب بر رجيناليم د عذاب دردناک نه الله الذي الله غزا ته دلالي عقلي ذکر کوي په طریقي دا انعامات سره الله اغزات دے سخر لکم الوحرہ کتاب اکڑی دے ساسو دا پار دریاب لی تجری الفلکو فی بیام رہی دی دا پار چروانی کشتائی پدی کے حکم دا اللہ ولی تب تغو دی دا پار چتاسو لٹوائیں من فضلی فضل دا اللہ ولی اللہ کم تشکرون او دی دا پار چتاسو شکر دا کئیں و سخر لکم مافی السماوات و مافی الارد تاب اکڑی دی ساسو اوس پار کې چاسمانونو کی دیوغا چزمک کی د جمیعاً منه داتول دال الله د دا طرف ری عقیده د دا دا اوسه د جداتول دا دال الله د دا طرف ری ان فی ذالک الایات یکنن بدی کی دیری د دیر دلائل د قدرت د الله له قومه تفکرون د پار دها وکم چای سوچ فکر کئ کل الذین امنوا د تعلیم د ادب <تصفح> تعلیم د ادب دین او دارنګی د دا اخلاق او تعلیم چې ادب د اعلی مومن مسلمان لسه پکاردین نو کل لذین امنو تو اوه مومنان تا تو آمنو کی اشاره شو چې دا هر مؤمن مسلمان لا د خپل واسه مناسب پکاردین کل لذین امنو تو مومنان تا یغفیرول لذینا چې دید بخنګي مخبی دی اری داګ کسانونه لا ارجونا ایام الله چا کی دن ساتي دا غرزو د الله د عذابونو د الله لی یزیا قومان او دا زابر ازی سره ولی برازی دا راز بولی رازی لی یزیا قومان د لپاره چې بدل ورکی الله کوم لا بما کانوا یکسبون په سبب دا غی چې دې عملونه کړی دي او قوم چې د وچی دنیا تر اغله دی قیامت به زکر ازی جاغت د خپل عمل بدله ملو شي ما قیامت برازی الله ویتی یو ظالم دی او دا دغی رزنه انکاری دی او ساسره ان خطا کین بد رد توین نتدصرن خلا ما بلک بد دنه مخ وړه خپل کار کوا منا مل صالحان چاچا ملوکنی فلنفسه منفایده خپل دنه دا پاره ده و من نس چاچ بد وکلو فالیانو نو صدا ای په ده سمیل ربيکم بیا په طرف درف تاسو دا سوب واپس کډه شای بنی اسرائیل الکتابه یقینا ورګلو مونږ بنی اسرائیل الکتاب دا مثال د مخ کې د پاره والحكمة ونبوة دا خدا والحكمة حكومة وعلم والنبوة ونبوة ونبوة ورزقناهم من الطيبات من رزق ورکلو دي لرا دا پاک و سيزوننا ففضلناهم للعالمين من غروال ورکلو دي لرا پا مخلوق دخبل زماني فآطيناهم بينات من الأمر ورکلو من دي لرا احكار حكمونا ددين فمختلفو ندائي اختلاف نو الله من بعد ما ماجا او مگر پس پسس د دی نه چ راغ دی تهمه باغ هم ب نه هم دجه د زد نه په مزده دی کې چې اختلاف کړلو دغ اختلاف وجه د د زد نهپاس اختلااف کړو پس د پوه نه دوجه د زد نه ان نرب او ب نه هم په م د کې خپله کې د او بل سرهنا لې وه د د هغې دجهې اوا متسمه خبره نه کوله ان نرببهی زی بین سا رب فیصلو کی ده دیتر منده یوم القیامتی پر از د قیامت فیما پاغاس کی کانو فی اختلفون چه دیپکی اختلاف کڑو سمجھ کالا شریعت من الامر دا دعوت سورت تا مددب سدین دیوائی ننگ مشرانو مشاران پس روانیو اگورتا دا مشاران لار پریخی دا نطالب دعوت در کئی چه گورتا دور نه پوئی که مشاران دیرخ پوئی الله رو اللہ نبی علیہ السلام توی چه سمجھ بیا آورا دا چې تمون گرزولی علا شریعت من الامر فیولارا ددینه فتتبیعهانو دی پسی روان شا ولا تتبیعهوال لذینه تابی دا داری مکادو خواهش دا غچا لای علمونا چا, لا چا غی نپویگی دازما اوستاد پارا یو دیر لوی ثبوت دیده دی, دی, دی خبری چه دنیا که سمرم خلق دی سوک با دی یو خواهر آکا گی سوک با دی بل خواهر آکا گی و نبی اسلام دا الله ای ساده فرمايو شریعت مقرر کړلې چې هغه پسې زہ نو اوسم دې بلګیې کلمه په یو دلیل کلمه په بل دلیل دوکه کئ الله دې ته وګوره چې دا سما ده کنا نو بادا بنیاد چا دې لپاره چې جہال نہ کالا شریعت من الامر تمون به واضح هلار د دین مقرر کړی راځه په دې دین کې به وګورو قران او سنت د محمد و رسول الله کې کدا حکم وو هډی د بیا به عمل کوو لکه داری غنی نه مونيري يو وي راضا زمون سره زمون غ پیر سيب نبيا تو او دا هغه سره ذکر په هلقو کې شریکه نو څه چل وي وجد بدر ب او غځي کې ټم ټکور دي هلکه دا ولي کوئی وي پدي باندې نو سړي کې جذبه رازين او چې جذبه پرالا نو پدي سره د سړي زړه ډير روخانه کوي نوای الله وای ما اختاره دین دالې ګلې دی په غوښکارہ دین کې داښتا نشته به کې نو بل وای زمو پیر صاحب زخر ازولم ويره ویا وی غصر د بیا تو کې نو دا غټ ریکه جدا ده څنګه جدا ده هغه به د نیکانو قبرونو لبوزین نو جتا یو وملکہ حاصل شنو دی یو نیک انسان قبر خاک وکینی صادرب پزان واچي مراقبه شروع کین نو بسو دا قبر نه وتا ته فیضات حاصله فس بده ترازی برکاتونه بد ته حاصلیږي دغه چې باغ کم برکات ترازی په فتاره سي متات په پاته لګي وي تاسو دا برکات خګاري کله کله به تاسو هغه سنا سپیغاماتوم درکې نو یا داسم مجال نا کلا شریعت من الامر باغه کاره دین کې داشتا جنیش ده نو د ټول ابيدي نه ده داسه د دا دا نور بدعات نور خلاف شریعت کارونه دا ټول د دې آیت دلان درازین بی دی دینی تا دی رابلی وی جا اللہ کالا شریعت من الامر الله ما صفا بلکل واضح دین دلدر کھڑ دی فت تبیحا دی پسی روان شا او دی که دا هری مسئلہ حل دی پیغمبر علیہ السلام چې چه ما تاسولا داسی دین د دا اللہ دا طرف راوڑ دی چې لیلوها کن حاری ها حا. د دیش شپم دا که درازی ده دا یعنی سپٹا مسئلہ پا کی نشتے دی هری اوشید پارا پا دی کن لار موجود دی قوانین موجود دی <تصفح> سمجھا کا بیات گردو لی منگا علا شریعت من الامر پیولارا د دین پیولارا د کار د دین پت تبیعانو دی پس روان شا ولا تت تبیعطا بیداری مکوان احواء اللذین دخوایش دا کسانو لا یلم انچاغین پوئی گین مطلب صدی چد دین الہا دانور ٹول لاری دا د خوائش دي او اتباع د نفس دي به پسې مزان ان هم لا کا به تجربه لري نه کیست علامه الله اذا عذاب الله لنا شي ان هيسي وان الظالمين بشك ظالمان بعضهم بعض د دېنا اولیاء بعض دوستان به بعض دي مراد تعبیر دي د کشرانو د مشرانو ده چې بعض په دې کې د تاسو تعبیر دي دا, دا. دا, دا غي پس روان ني والله ولي المتقين الله دې دوست د پرېزګارو هازا بصائر الانلاس ترغیب دی قرآن تا هازا دا قرآن بصائر الانلاس دلائل دی دخلق دا پارا وہدن احدایت دی ورحمت ورحمت دی دی قومی یو قنونا دا پارا دہا اکم چی یقین کئی غی ام حاسب اللزین اترہ سییات زجر اورت پا منکرین دا شریعت آیا گمان کئی آگسان اترہ سییات چکڑی دی, دی بدا ملونا ان جاله هم چې اوبهګدو مود لله کلله ځیننامنو پهشانداغ چا چمانې راړی دی پهاملو سوالی هاات وه ملونیې کړ دینی کو سبا اماما یا همما تو هم چې بره بررب ژدوو مرک ددئ سا اما ی حکومونونه د چې دی سفیصله کوي په خلله کلله او سماواېول اردو دیځای نه تراخیر د سرته دویمباب په دی کې د لاقیا۔ زجر پتا بيدارای د خوایشو او زجر په انکار د قیامت او تفیف او بشارت اخره د دعوه د توحید واخلق الله السماوات والارضا دې راکړي د الله اسمان او زمکه بالحق د پاره ذکر کول د حق ولتجزا كل نفس دې پاره چې بدل ورکړي شهار یو کسلا بما کسبت چې کړي وې او هم لا ظلمونه په دې بظلم نشي کولې افرئتا آیات آلی دلے دے منحا سڑے اتخذ الہا ہوں چھ دے جوڑ کر لے دے الہا اخپل خواہش الہا ہوں الہا ہوا ہو خبل دو مطلب دیں یو مطلب دا دے چھ آیات هغه سڑے دل دلے دے چھ دے خپل اخپل نفس و خواہش معافق جوڑے چې نفس او توید د بندگی وکنه دې دا کوي کده و ته بوت یادې ک خبر یادې ک نور یادې ک څوک مې یادې کپیر یادې او بادشاہ او حاکم یادې نبددو الہوم اګی داس یو سړی دی لري او دې مطلب دارې افر ایتایا تعالی دله دې منها اسله اتخذ الہو چې ده ګرځول د خپل الہ هوا او خپل طبيعت او خواهش لرا داس یو دی چې د دا نفس داسې تابیداری کوي د دا خواهش داسې تابیداری کوي څنګه تابیداری چې د الله پکارنه واظل الله او گمراه کړي د لره الله علایلمن سره دیلمنا علایلمن وسبب بیل مخبل پد باندې الله ته پتاوه چې د ګمراهي قابلیت لري دوی ګمراه کړي او ختمه على سمعی او مهور الہ گولی د زده په خواګو وا قلبی او د د پسلو وجلالا بصریه او ګرځولې د د پسرګ باندې پردا فم یهدیه من با د الله سوق به هدایته کی پس د گمراه کوول د الله نا افلا تذکرون آیات اسو نصیحت نکبلوای مطلب سو دی د خواهش بسی او سړی روان شو نو د انجام ګور ډیر نا کاره وین هغه بدایت الله رب العزت بپی ختم القلب راولی زړه بيدې ایمان نه باندې الله کا څنګه چې د دې مشرکان وسړه باندې هو د دې بغاډ وړي یو د دې غړ وڑونه د بی آیت کې ذکر کایي تو قالوا وای دی ما هیانه دې صفات زمونږه الا حیاتون الدنیا مگر ژوند زمونږه دنیا ناموتو چې مرومږه وانحیاو ژوند کیگو سم مطلب زمونږه مرو کیگو نو دا خو اثبات د قیامت دی اقرار دی په قیامت باندې نه نه دا مب نه دی چې کې ندل کې ممروب بیا جون کږ نه بعضې مرې او بعضې را بس بسوک زی سووک را ځي لار لړشي نو را شي بابا لړشينو نو را شي دا خو د دنیا قانون دی او د مری و چل دی ما یلی کونا لکدار نه حالله کوې مونلاه مکر ماانهنیټکم ده پرختکم ده. روح جا غسدين ځلې خو یې سګپ لګین او دا خو د زماني سپېړه ده او ما لهم بذلک من العلم نیست دلیل رب دلیله دی د دلیل علامه دی انهم لا یظنون ندی دای مغر تشګمانونه کوي و اذا اتل علیهم آیات بینات کل جلست شی بدی سمغه اتنه واضحه ما کان حجتهم نو نبی حجت دلیل لای الا ان قالوا مگر وای دی او تو بیا باینا راولې سمغه شرانه انکن تم صادقینا کئی تاسو رشتی نی تر اختیاروائی نظم مشاران ناوالی قل اللہ یحیی کم تو تا اوائی چا اللہ بمجندی کی سمم ایمیتو کم بیا بمڑک قل تو وایا اللہ یحیی کم اللہ جندی کئی تاسو یعنی دنیا کم پیدا کئی سمم ایمیتو کم بیا بمڑکی تاسو سمم ایجماو کم بیا براجمہ کی تاسو الہ یوم القیامت پر ازد قیامت کی لار بفی چنششک پر آ ولكن أكثر الناس العالمون لیکن دير دخل كنا نبقى وللله ملك السماوات والأرض خاص الله لرد باتشايدة اسمانون ودزمكو ويوم تقوم الساعة في كمارة جي قائم بشي كيامت يوم ايزين يخسر المبتلون ودغا ورز باق تاوانيش باطل پرست وطراك الله أمت جاسية تببيني هرية ودلا جاسية جمع قدشوه هر دلا بذت اخكار غنب بولاري جااسیتتن پرتبپند ګرانو بانددي کللو اوم تمتو دله کتاب هریو ہا ډلهباره بلوې کېږي خپل منلاې ته او الله بهتهئلییو م توجونه تجزونا نن تااصلبد د در کولی ما کنتم تمم تعملون دغې چې تا ساملونه کول پهعمللهجی ناممنه کسان چې معې راړه په املوالی هاات عملی او کې پهی خللو هم رب هم ررب دئ ی رحمت دی بغبل مهربانی کی زاری کہ هو الفوز المبین دا غدی کامیاب اخګارا وا اما الذين كفروا ذا تخيف ذکر کیرا اغه غسان جو کفر وک نو دیت با الله و افلم تكن آیات ایات ونظم تطلا علیکم جل استشال بتاسو فاستكبرتم متاسو تکبر کړه او کنتم قوم مجرمین او ویتاسو قوم مجرمان اذا قيل اركل جو ویل شي دیتہ ان وعد الله حق جوادت الله در اختر وصاتو قیامت لارې بفیه نشته د شک په دې کې کول تم نتا سبوی مان ادري مونږ نه پويګو مساتو جسد قیامت ان مونږ ګومان نه کو الا ظنن مگر ما مولی غنی ګمان ما ما نحن بمستكين او نه مونږ یقین کوونکی تاسو غو بدل ته کې ګړې وړې ویلې دے من دے دی قیامت کم دی مون قیامت نه منو اس معمولی غون بس اسي سب سما معمولی غون غمان دے زمون غ زنن غمان هغه بیر معمولی و بدالهم سیئات عاملو اخترب شیدیتان سیئات ما بدید حقی عاملو چې دی کماملونه گئی هاک بهما کانو به یستازون رانا ذل بشی پرای باندې صدا د هغه عاملونو چې ورپور ما غاظب کانو بی اساس اونا چې د اغه پروتو کې کولی وکیل او به لشي الیوم نن نساکم نن رزی بمون پریدو تاسو په عذاب کین کما نسیتم لکا یومکم هاذا څنګه چې پری خو ده هیرکلو تاسو ملقات د دیو راځي او ماوا کوم نارو تاسو زاید اور او مالکم من ناصرین نشته تاسو د پاره سوک مددګار به همیشه د پاره اور بولي رزالکم بانکم دا پهېجه اتخصما الله حزون ک تااس نیولو تونونه الله پټوکوو دقرت کو ملات دونیا او دو ک کړړی وي دیژ لګ فلی او لا ی خرجونه منه دی به ن ل هم ستاون به ددي تو بقببول ل کړی شي نه یو ذررقبول کړی شيلیله الحمدو ربې سوه بللارړې رله لمین د خاص الله له سي فتننا د خديووب دی چرب د اسمانونو او رب د زمکه رب العالمین او رب د ټول مخلوقات دي ولہل کبرییا او فیس سماوات او الارض دي الله لره د لوی باسمانونو او زمکوګین هو العزیز الحکیم او د الله د زور او حکمت والا ګره په دې صورت کې اکثر دلایل عقلی ذکر کړو شورو یې کړي و دا ان فی خلق ان فی السماوات والارض د دلایل عقلیونه شروع کړو نو نتیجه یې سرا وستا مم از مسکرات په دیوکو چې قیامت کې ګره چا شفاعت نه چليږي چې د الله دی خو هنی یو سړی دی بل شفاعت کوي نو په اخر کې خلاص راغونکلا چې فلل الحمدو خاص صلی الله علی رسوله نو خدای یوب دی رب السماوات و رب الارض رب العالمين چې د اسمانونو رب دی د زمکه رب دی او رب د ټولو مخلوقات <تصفح> و له الكبریا او د لار د لوی چې سماواته و ارضې پاسمانونو پاس کې وهو العزيز الحكيم دعا الله دې زورور او حکمت والا امتیازات د صورت صورت ممتاز دې په ډیرو ترغيباتو قران مجيد تا بل صورت ممتاز دې فاعده آد... فاعده مساوات په مابين د موحد او مشرک کې چې موحد او مشرک بالکل برابر نه دریم صورت ممتاز دې رد اتباع الهوا باندې واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم أنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى والَّذين كَفرَواَّا أُنذِر مورزون قُ الأرأيت ما تَذونَ منِنْ ذُون الللههِ أَرونِي ما زَا خَلَكوا من, منَ الأرض أرونِي ما زَا خَلَكوا منِن الأررضِ أَمْ للَهمم شِْركُ في السَّماوات توني کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان ق صادين اف مکی سورت دی ترتیب د صورتنو کې شپم او کوظول کې شغش تم د پس د صورت ارابت دمخ کے کې سردا دی د نوکه صورت کې جواب دلسمې شو به او پدی کې جواب دیولسمې شو به گئ دی سوراتونو کې تسلسلې یو مضمون روان نه بکی یو دایي سورته زمر کې ذکر کړو او دمه په سورته مؤمن کې پدی دوارو داؤو د مشرکانو اترازاتو او داغی سشکوکو شبہاتو داغی دفک داغی دفکی پدی بکایاو سورتنو کی دو اممک کی سورت کی شبہ پدی داندی چفد اللہ مخلصین لہو الدین کی یو ګیا دی الله څنګه درا بلنی لایق دی ما ټوله تیرات پدی باندې نو دې صورت کې پینځم آیه کې وایي کنه پويږي نو پدی باندې یو اعلان د الله واور په معنا زل ممایدو مین دون الله ملای السجیب له اله یومل قیامت او غافلون الله ربول رضا دوی دې کار نه منایڅه کنه منا کېږي نو ستان له ګمراه په جهان کې بل نشته چې هغه چاته आवाज کې چې تر قیامت دې आवाज اوریدوم نشي تاسو ته خبره دي دريندا چې مخکې صورت کې دفد شود هات او دلایل اکلیي ذکر کول دې صورت کې د مشرکانو دلیل غواړي چې تاسو کم ادعا باندې پاره تاسو سره دلیل لې سلورم آیات کې مطالبه د دلیل کوي د مشرکانو بل لې جمع کې صورت کې ویلو چې دای قیامت نه منی ذاته د علیه آیاتونه بیناتن ما كان اتوجتهم الا ان قالوا اتوب يا داينا ان كنتم صادقين دو قیامت نه انکار کین مطلبی صورت کین د دې قران مجید نه انکار یا بل طریقه ذکر کین ذات تعالی آیاتنا بییناتین قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین تو آیات کین الزم د اللہ دا ایتون نے انکار دل توم دا اللہ دا ایتون نے انکار نزکی دا سورت دیو بالپسیر آڑا داوہ دا سورت دفت دیو آیت کی ذکر دا شبہ دا دیدہ چی دا منک مخلق راندت نو ددېره بلنې برکت سه مونږ یو دواز کوو نو مونږ له فائدې را رسېږې تکلیف لري کین اته شیطانیت کې جواب دی فلاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها ساده مهمه کې مډه خلکو الله د دې ذکر د بارا الها ځان لنیولو ما غیر د اختلاف معبودانو امداد د اختلافو عابیدینو امداد ولېونه کوم یانه داستاس ساس او غلطه ده او دروغ دین خلاصل ضرورت دا داده شیخ القران رحم الله فرمای الله ما محمد طاهر نو ور الله مرکزه وہی صورت کې دول اصحابرین اول کې ترغیب دی قرآن مجید تا بې م خبره دلیل اقلی بې م خبره مطالبه د مشرکنا څلورمه خبره نفی کېدې شرک په دعا بل خبره اثبات د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شتهغه خبره زجر اجر په شرک او په ایراد د کتاب او به اعتراض رسول صلى الله عليه وسلم باندې قوم دلیل نقلي په اثبات د توحیدا اته ما خبره ترغیب اعمال صالحه او تا نه ما خبره تذیهید په دنیا لسمه خبره او بل دلیلی نقلي ذکر کای سره د تخفیف دونیایو بنا یاو لاسما خبره جواب د شوبه او دولسما خبرات اخر د صورت کی تسلیده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آمین علماء دګرګی جهان امی سباو کی یو مضمون چلیله چاغو فابد الله مخلص الله الدین حافظ الله مخلصین له الدین عبادت یواز الله لا خاص او د عبادت په اجزاء کې یو لوی جز هغه د دعاو نو دعاو خاص ګی الله لا بلکې حدیث کې راځي اب دعاء هو العباده تون بعینه دعا عبادت دی نو د ذوالو داو باندې د دا مشرکانو څخه شبهاتو داغي جوابونه کېدل بخری ضرورت نه ده بده ټوله حامیم خلاصه را غونډي حامیم لدې په معنا الله پوېږي تنزيل الکتاب من الله العزيز الحكيم را لې کتاب دا ترغيب دې قران ته تنزيل الکتاب دې را لې کتاب من الله دې طرف الله ندي الالعزيز الحكيم چې زور ورده او حکمت والے دی بې نو خبره د دلیلیا کلیجه کوي په اسباب د توحید ما خلقنا السماوات والارض مغندی پیلا کړی اسمانونو او ځمکه او ما بینهما غسکت دې ترمن دی الا بالحکیم هر د پاره وقار کول د هک واذلم من سن او پنیټو کرارا ولذینا کثان کفر او کوفر کړه له ام ما دغی سنا انذرو چې دی یاره لشي مورزون دایمه خړایدا غینا الله وی اسمانه اوس مکه د حق د اظهار لپاره پیوې کړي دی او په نیټه مقرره ده د دې نیټه مقرره ده مخابه قیامت راځي دا ټول به فنا کیږي خدای کافر هاله تد یم ما انذرو مورزون دایمه خړایې قیامت نه لاره ورکولې چې قیامت نه نه لګمخ کی صورت کې ادئی انکار دا کامت نا ذکر شو نو قلتو آیا عرائتم ما تدون من دون اللہ دیم دی یرو لیشی دا سری صدار وبرخیدار جو رولنا نو دا دین اللہ مطالبہ دا دلیل کین چه ما خود خپل ځان دا پارا دلائل پیش رو چه د دا بندگی زکایم دی پیدا کون که دا حر اختیارات پهې هرڅ کې زما دي زما انبیو د خبره کړی دا ما چې کوم کتابونه را للی د کې د خبره موج ده حاصل لا زما یوالی زما قدرهته په د لالی ثابت دی هااک منی نقللی دلیلم پیش ده د لالم پیش دی او د تااسسی جمعما سره شریک کوئ د دې په څیر په صدرای په دې دریو کې کم یو دلیل تاسو سره موجود دي کول دوهایا ارا ای تم خبر راکای ما ذا غچا تا دون من دون لله کی تاسو را بلایسي و دانا ارونی نو ما تو خیمه ذا خلقو من الارض دې څه په دا کله د سمکنا دې څه په دا کړه دې اسمان خل لري دې ځا دې پر اسمان کې سې څې جوړه کړل نا هم لاوم شرکون ویس سماات یاشت د دې لپاره حساب راغہ په اسمانونو کې د دې اسمان کې سې څې او کله دې اسمکه پیدا کړی دی یا نه پیدا یې شو موږ له کله برخیدار او څادار ایتونی بی کتاب من قبل هذا ہے دلیل اکلی خودس